Bona nit, ja tornem a ser aquí un divendres més amb vosaltres per compartir una hora plenament dedicada a la ciència. Però avui és un dia ben especial perquè una de les tres fa anys i és l'Alba, que avui fa 25 anys. Felicitats, Felicitats, Alba. Moltes gràcies. 25 anys ja, Déu-n'hi-do. I tant, i tant. Molt bé, però ja has fet moltes coses, oi? Amb 25, 25, anys, 25, 25 sí. anys, sí. I les que queden... Doncs bé, avui volem parlar de més temes relacionats amb la ciència, primer amb la meteorologia, amb l'astronomia i també amb les matemàtiques, però farem un petit repàs del que vam parlar la setmana passada. Uh, recordem, Mireia, que vam parlar en la secció d'astronomia. Sí, doncs a la meva secció vam parlar dels forats negres i vam entrar una miqueta en els detalls de com es, poden, com es pot saber on hi ha forats negres, doncs els tipus que hi havia, etc. I en la secció de matemàtiques, a part de l'enigma, que sembla que algú l'ha descobert, no? Des Després en parlarem d'això. Tenim un encertant. Sí, no? <laughs> doncs nosaltres, bueno, a la secció de matemàtiques, vam parlat del zero. Com que havíem parlat de l'infinit i també dels nombres primers, doncs per, per parlar d'un nombre bastant important i que a més a més tothom coneix el que... Bé, bueno, crec que va quedar clar, però vaja. Sí, sí que va quedar clar. I en la secció de meteorologia vam estar parlant de la brisa marina, del temps típic de mar, temps marítim, i també de les brises que hi ha a les muntanyes i a les valls. I avui parlarem d'un tema ben diferent. Doncs, si voleu, podem ja començar amb la primera secció, la secció de meteorologia. Doncs avui en la secció de meteorologia es volia parlar dels diferents plans de prevenció. No sé si heu sentit mai a parlar de l'INUNCAT, mm -hmm. del NEUCAT, de tot això que es fa servir als mitjans de comunicació, sobretot, i que el que, fa, el que fan és prevenir davant d'una situació de risc. Però primer de tot m'agradaria resoldre una pregunta relacionada amb meteorologia que avui ens han... i en física, que avui i eh, ahir perquè ens han enviat durant aquesta setmana el correu lanostraciència arroba gemell.com que ja sabeu que podeu enviar preguntes o respostes als enigmes i ara també hem creat un grup al Facebook que es diu La Nostra Ciència i allà també hi podeu participar. Aleshores, eh, hem rebut diverses preguntes relacionades amb el món de la meteorologia però avui en resoldrem només una i aquesta pregunta deia així L'aigua de l'aigüera gira en sentit oposat a l'hemisferi nord i a l'hemisferi sud? Això és una llegenda urbana, perquè realment no és així. Sí que passa en situacions relacionades, per exemple, amb l'atmòsfera, en situacions de... a més gran escala, com per exemple són els anticiclons o les perturbacions. En aquest cas, aquesta escala sí que afecta la força que s'anomena força de Coriolis, que és el que fa que els anticiclons i les pertorbacions segueixin una certa trajectòria i girin cap a un cert sentit. Aleshores, en aquesta escala sí que afecta d'una manera a l'hemisferi nord i, al contrari, a l'hemisferi sud. En canvi, en el cas de l'aigüera, doncs és un sistema tan petit que aquí la força de Coriolis, que hem dit, doncs no afecta. Hi ha altres factors que poden afectar. Podeu provar vosaltres mateixos, o si sigui, agafeu una... Poseu aigua en una aigüera i deixeu que marxi. Si vosaltres pertorbeu d'alguna manera aquesta aigua, o bé agafeu una aigüera més gran, més mm -hmm. petita, o amb un forat més gran o més petit, variarà la manera en què, en què gira aquesta aigua. Aleshores, hauria de ser una, una aigüera molt, molt, molt gran, amb un forat molt petit i que ningú ho toqués, perquè aquesta força pogués començar a actuar. Però en sistemes tan petits normalment no es pot veure això. Per tant, podríem dir que és una llegenda urbana. Doncs jo també me l'havia cregut, eh? Jo creia que sí. funcionava al revés la... Això. Bueno, jo sí, de també. Fet, jo sí, recordo sí. que a la carrera molts estudiants ho creiem i eh, amb assignatures i fonaments de física el professor era una de les coses que explicava justament d'un d'aquests mites i de la, sobretot quan expliquen la força de Coriolis sí. solen explicar aquest cas, no? Que, que fins i tot els, els científics quan comencem estudiants creiem que, que és veritat i, i és un mite. Exacte, sí que en sistemes meteorològics sí que afecta. Poder d'en veure, poder d'aquí ve que tinguem aquest mite. Exacte. Uh -huh. Sí, sí, sí. Jo vaig veure com a curiositat un capítol dels Simpsons sí. que també ho intentaven comprovar, oi sí, que a Austràlia, sí? uh -huh. que era el, el, el bar Bart Simpson que trucava sí, sí, sí. a l'altra punta de Món per saber si l'aigua al tirar la cadena eh, girava al revés. Al revés. <laughs> sí, sí, no sé el final com acabava. Uh, em sembla que en aquell cas girava al revés. Sí? Uh -huh. Ui, no estaven ben informats, doncs. O potser va ser casualitat, perquè sí que pot ser que passi, però aquí també pot girar al revés. Per tant, esperem que, que, que quedi aclarit, aclarit i... aquest dubte. Molt bé, molt interessant. Mm. Sí. <laughs> doncs esperem que ens envieu més preguntes, perquè és el que fa que el programa sigui més interessant també, i que parlem de temes molt diversos. Doncs jo avui havia preparat això dels plans de prevenció, el primer del que parlarem és l'inuncat, que potser és el que sentim més aquí, perquè les inundacions eh, tenen lloc aquí al nostre país i hi ha moltes zones on aquestes inundacions són recurrents, és a dir, que van passant força sovint. No sé si ho associaríeu a alguna comarca en concret quan escolteu el temps. Al maresme, Exacte. sempre rieres, hi ha rieres, no? rieres. Sí, a les rieres del maresme, normalment, quan plou amb molta intensitat, és a dir, cau molta aigua en poca estona, doncs acostumen a baixar amb molta força. De, les... fe, de fet, hi ha zones de rieres on hi ha els ja està previst, perquè les senyals de trànsit ja, ja marquen que en dies de tempesta està prohibida a i tot. Sí que és veritat. Que sí, sí, sí. I no n'hi ha prou en saber que vius en una zona de risc, sinó que més quan, quan, coses, quan ens avisen de que hi haurà inundacions, nosaltres som els responsables de no deixar, per exemple, el cotxe en una zona on pot ser que la riera se l'enduï. I això cada vegada que hi ha, que hi ha tempestes fortes passa. I en teoria l'aigua sabem que sempre baixa pel mateix lloc. Sí, exacte. exacte. Per sí, això sí, és una riera, sí. no? Suposo. Sí, sí. Per tant, hem de saber ben bé la zona on vivim, uh -huh. si en aquella zona hi haurà inundacions, i com és uh, un, la, a Catalunya hi ha zones inundables i zones que no ho són tant, sí. doncs hauríem de tenir tots aquesta informació per actuar en funció d'això. Aleshores, vaig trobar una notícia del dia 2 de novembre del 2008 que es va activar aquest pla d'emergència. Aleshores, perquè us feu una idea, es va activar aquest pla quan a Barcelona, per exemple, van caure uns, entre 30 i 50 litres per metre quadrat, per tant, és una quantitat que si cau en poca estona pot provocar inundacions, i en canvi a la zona de Tarragona en van caure uns 70. Per tant, dins d'aquest rang, que potser és quantitat de pluja, però no és moltíssima, uh -huh. però si cau en poca estona pot provocar inundacions. Per tant, uh -huh. perquè tingueu una idea... Hem de saber que les quantitats ja poden ser de 30 litres, que és poc. Aleshores, curiositats de les inundacions. Podríem dir que són les catàstrofes naturals més comunes i més esteses. Ah, Segons... Aquí. Aquí, sí. Aquí, aquí, a Catalunya. Aleshores, sentirem més això que no pas el tema del neucat, per exemple. Uh -huh. Les nevades en cotes baixes normalment no són tan habituals en el nostre país com les inundacions. Què més? Els científics pronostiquen que el canvi pli climàtic pot portar en el futur més inundacions de les que tenim ara. Uh -huh. Per tant, imagineu-vos, si ara ja passa el que passa, en un temps futur pot ser que encara passi més. És perillós caminar per fluxos d'aigua amb un nivell superior a 15 centímetres. Com? Menys un pam? Sí, per tant, si tu ja comences a veure que l'aigua s'eleva fins a aquesta alçada o pot ser que, que fàcilment pam, ja uh, vagi augmentant aquest nivell vol dir que se t'emporti la corrent o exacte, que... perquè l'aigua té molta força ah, ja sabeu, uh -huh. i llavors amb poca aigua ja et pot provocar això o pot ser que si ha arribat a aquest nivell en poc temps arribi encara més que creixi tant, molt alerta. ràpid Sí sempre cal avisar abans que passi. millor avisar que sí, no passi exacte, res no pas avisar, que no avisar no? exacte Uh, què més? Uh, L'aigua es contamina sovint i, per tant, uh -huh. tota aquesta aigua que, que porten les rieres i tot això fins i tot pot arrencar les tapes de les mateixes clavegueres i portar aigua més bruta. Per tant, també s'ha de vigilar amb tot això. Ja seria situacions, potser que avui en dia no vivim, però temes d'epidèmies i tot això que viuen en altres sectors uh -huh. del, del món. Aleshores, altres plans de prevenció. Tenim el Neucat que és el de les nevades. Aleshores, com s'analitza la perillositat per nevades? Doncs perquè nevi, cal que si hi ha precipitació, la temperatura ambient sigui entre 2 i 3 graus. Mm -hmm. Sabíeu això? Jo pensava no? que era menys. Sí, sota sí, potser, zero, no? potser... Sí. Normalment sí. El, el límit està a 3 graus. Si tu veus que hi ha d'haver precipitació i que en un lloc la temperatura serà de 3 graus, ja comences a prognosticar que hi pot haver... Nevades. Però nevades. Si a 3 graus seria aigua neu i aleshores la temperatura ja va baixant. Aleshores, um, què ens dona aquesta baixada de temperatura? Doncs, uh, per exemple, l'alçada. Com més amunt pugem, uh -huh. més baixa la temperatura, sinó no és que hi ha una situació diferent. Per exemple, una situació d'inversió tèrmica que ja la parlarem un altre, un altre dia. Aleshores, el Servei Meteorològic de Catalunya acostuma a enviar avisos. Uh -huh. Aleshores, hi ha avisos de nivell 1 i de nivell 2. Tant amb Neucat com a Inuncat. Sí, normalment uh -huh. sí. Només hi ha nivell 1 i nivell 2. Uh -huh. Nivell 1 acostuma a ser avis eh, de risc i l'altre és de molt risc. Uh -huh. vale? O sigui, un risc més baix un risc més elevat. I llavors, després hi ha un altre, que després en parlarem, que va amb tant percents. Que aleshores aquest sempre et cures més amb uh -huh. salut, no? Hi ha el tant per cent aquest i si no passa... De, de tota manera, sempre que neva o plou molt uh -huh. hi ha caos. No, sí, o sigui no, que això, vull encara dir... que plogui poc també hi ha caos, sí, hi ha caos perquè agafes sembla... el cotxe i tens problemes sembla sí, sí. que amb tots aquests plans i així eh, les coses s'hagin agilit, prevenir... o bueno, com a sí. mínim sí, està acostumat suposo que és acostumat... més davant de coses greus no potser la neu doncs de que gent es quedi atrapada o la pluja això que dèiem dels cotxes que se'ls emporti no? uh -huh. suposo que ja parlem d'un nivell més perillós clar, no? però si sí. igualment hi ha caos al nivell més mínim sí. també saps, llavors sembla que si ha sobre hi ha inundació, ja serà bueno, no sé, jo ho com situació caòtica sí, sí, sé, sí. Caòtica. Sí, sí, mm. sí aleshores us volia parlar una mica de per exemple, quins són els límits perquè tu activis un nivell d'alerta uh, aquí a l'alçada que estem nosaltres que estaríem en, en el rang de, entre 0 i 600 metres si neva, només el sol fet que nevi és a dir, que me, faci més de 0 centímetres uh, ja ens posen el nivell d'alerta 1 perquè com que aquí mai neva... No estem doncs... acostumats eh? al que Llavors, dèiem abans ja els potxants. el primer nivell d'alerta. Aleshores, eh, com més amunt anem, necessites que nevi més per activar aquest nivell. Ara tampoc repassarem cada número, però, per exemple, en una alçada de 1.500 metres ha de nevar més de 20 centímetres perquè uh -huh. s'activi per aquesta alerta. Perquè normalment ja deuen tenir... 5 centímetres ja o un camp de... Exacte. I llavors aquest pla, per exemple, he trobat una notícia el 28 de novembre del 2008 que es va activar aquest pla a tot Catalunya i que va afectar a, a llocs com el Montseny, el Bruc, Caldes de Montbui, Cotes de Neu que situaven cap als 400 metres. I van aval fer-la. Sí, i llavors com que ja està dins del rang aquest de 0 a 600, doncs agafa tota la zona. Es va haver d'activar uh -huh. i com més amunt, doncs més neu, per tant... Aleshores, tenim un parell més eh, que tindríem. El prosicat que aquest, no sé si l'heu sentit. No, no. no clar, com que aquí l'única situació, almenys que jo recordi, que han activat el Procicat va ser el 24 de gener, per la ah, entrada. Sí, jo tampoc no havia sentit a parlar, perquè una situació com aquella va ser única i va ser extrema. Mm -hmm. I es va activar el prosicat. I, I llavors el prosicat s'activa segons la morfologia, l'evolució geològica, els materials, els sols... És a dir, per exemple, en zones on hi hagi més bosc, uh -huh. doncs s'activarà... Per perill de caïcola per d'arbres, o... sí, uh -huh. exacte. O en zones on hi ha més població, per exemple, als dos extrems del país normalment fa molt de vent, i ja hi estan acostumats, potser no hi ha tanta densitat de població com aquí al, a la zona de Barcelona, Baixobregat uh -huh. i tot això, i llavors es va haver d'activar perquè precisament va afectar una zona on normalment no afecta, i a més a més on hi viu molta gent. Mhm. Uh -huh. Uh, després també hi ha per prevenció d'allaus, prevenció d'incendis forestals... Clar, prevenció el tema del foc poc... sí que l'havíem sentit, no? I, o sigui, i les d'allaus també, no? Quan sí, allà allà també. Quan s'acosta l'hivern i diuen l'estat de les pistes d'esquí, així també saps el, el grau de, de... veritat, sí, però no té cap el... nom, no? Sí, fins al com... 5. No he trobat Neucat. un nom en concret. Perquè diuen risc d'allaus. Si els 3 que he trobat són l'Inuncat, el Neucat i el prosecat. Llavors mm també sé que hi ha prevenció de d'allaus i prevenció d'allaus. Dels incendis. Uh -huh. I llavors això que deia abans, que el servei meteorològic també eh, fa unes alertes que van amb tant per cent. I llavors ho marquen com una situació que sigui molt probable, uh -huh. doncs marquen les comarques en què aquella situació és més probable. Per Així, exemple els encendis, no? Per... Sí, els, sí, els encendis, mapes aquells amb els colorients. Exacte, eh? sí, sí, segons el que marquis, van servir uns colors o uns altres, i aleshores també per, per onada de fred, onada de calor, per neu, per pluja, llavors és quan s'activen aquests plans. I llavors hi ha uns, di, tan, uns tant percents, d'acord? ¿vale? Hi ha possibilitat de capaci entre el 10 i el 30%, probable que és entre el 30 i el 70 i molt probable que és més del 70 que llavors uh -huh. és quan segurament passarà si és que no ens equivoquem uh -huh. aleshores volia acabar com sempre amb una frase feta que diu, quan a l'octubre plou el rovelló es mou uh -huh. i ara us deixem amb una cançó de la Katy Perry